Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zahiruddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, sahabat saya Ustaz Fawas dan juga jiran saya di UPSI datang hati Allah kami lama dah ada di UPSI sama-sama-sama belajar PhD dan sama-sama balik Alhamdulillah cuma dia di jabatan lain saya di jabatan lain dia di jabatan moral uh, saya di jabatan pengajian Islam maka orang nampak saya tak ada moral sikit lah <laughs> tapi fakulti yang sama pertama sekali saya ucap terima kasih banyak kepada dua orang panel ini kerana uh, sudi hadir Uh, saya, sebelum saya mulakan dengan poin saya adalah uh, IQ Malaysia ini kita cuba untuk menyediakan platform apabila ada isu-isu yang panas dalam negara. Kita panggil, kita cuba untuk menghubungi pihak-pihak yang berbeza pendapat secara ilmiah untuk kita duduk semeja. Tidak bermakna apabila kita berbeza, kita kena bergaduh. Boleh duduk sekali, minum kopi sekali. Mungkin kita berbeza pendapat dalam beberapa isu tapi kita sama dalam banyak perkara. Tapi oleh kerana... Um, pihak wakil IQ tidak berjaya menghubungi uh, wakil daripada parti PAS. Saya, saya panggil, saya nak memanggil wakil ataupun orang yang ada jawatan tinggi dalam PAS ini untuk hadir sekali kerana saya lihat kawan-kawan saya yang menjadi penyokong PAS ini banyak komen tentang Ustaz Fawas ini. Dan saya hadir dalam program uh, yang mana Ustaz Fawas bercakap tu dan saya faham konteks yang dia bercakap tu. Jadi saya berikan ruang untuk mereka ini duduk pimpinan yang mana penyokongnya tidak bersetuju dengan pandangan Ustaz Fawaz dan Ustaz Fawaz sendiri. Jadi saya pun fikir pada masa itu saya tak payahlah naik pentas, kan? Jadi tapi bila kami tidak berjaya menghubungi, cuma ada seorang aja YB daripada PAS uh, bagi tahu dia dia balas, cuma dia kata dia tak boleh sebab ada kutuzuran. Okey, tak apalah. Jadi saya pun kata kepada Ustaz Fawaz, "Ustaz, tak ada orang lah Ustaz nak nak berwacana kan?" Jadi saya kata, "Tak apalah." Saya sekali dengan Ustaz Fauzah pun dah ubah dia punya jadual. Saya dah pujuk sebab dia, ada, dia pun sibuk juga kan. Tapi saya kata tak apalah saya, saya pergi. Tiba-tiba dalam, dalam WhatsApp saya ramai orang bagi kata kenapa tak jemput Dota Ati Allah. Saya pun kata oh saya lupalah mungkin sebab jiran dekat sangat. Kadang-kadang kita terlupa kan. Benda yang kalau terlalu dekat dengan mata ni kadang-kadang kita tak nampak kan. Jadi saya pun bagi tahu dekat wakil IQ tolong jemput. Kalau dia nak hadir Alhamdulillah tiba-tiba dengan short notice Alhamdulillah Dr. Hadi Allah hadir dan kita kena ucap terima kasih banyak dan kena bagi tepukan sikitlah pada Dr. Hadi Allah ni kan. Karena <Sukur> sudi hadir dalam dalam majlis yang saya kira sangat-sangat singkat dan sangat-sangat apa kata simple. Tapi message yang nak saya bawa da -da -da dengan IQ adalah kita nak program kita simple tetapi membawa message yang besar sebab kita nak jadikan Lembah kelang ni terutamanya Kuala Lumpur yang mana saya ada tauliah untuk berceramah di sini <laughs> Medan untuk masyarakat uh, membina ataupun membina kemahiran berfikir mencerna maklumat yang berbeza dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Uh, itu lebih baik dan menyehatkan akal dan menyegarkan akal berbanding merusuh di masjid. Kan kita bukan nak merusuh, kita nak berbincang dan berbahas. Jadi insya-Allah wacana ni tak ada kita tak ada nak hempas sesiapa. Kita nak tengok daripada mana angle yang kita nak kita kita nak kita nak, kita nak bincang. Okey. Bila berbalik kepada isu Pertama sekali Saya ingin jelaskan bahawasanya Islam ini ketika mana dia diturunkan Ia diturunkan di dalam Al-Quran Dan disebut dalam hadis Tidak ada pembahagian Ataupun pengkategorian yang jelas Kerana Pada zaman itu Masyarakat ataupun masyarakat di zaman itu Turunnya hukum kepada mereka Berdasarkan kepada suasana dan keadaan Suasana dan keadaan Apabila Masyarakat sudah makin uh, mendepani dengan suasana yang begitu rencam Maka para ulama' memulakan inisiatif untuk mengkategorikan ilmu Yang pada asalnya Islam itu adalah satu Akidah, uh, syariah, akhlak itu semua satu asalnya Tidak ada pengkategorian yang jelas dalam bentuk ilmu yang tersusun teorinya tetapi apabila masyarakat sudah mula makin jauh, penguasaan bahasa Arab dah makin lemah, maka wujud pengkategorian. Wujud kategori ilmu. Bab akidah dibincang dalam kitab akidah. Bab syariah dibincang dalam bab syariah. Dan sudah pastinya apabila pengkategorian ini berlaku, maksudnya ada beza di antara syariah dan akidah dari beberapa sudut. Tak boleh samakan dan tak boleh diletakkan satu bakul, melainkan untuk kita nyatakan ini ciri-ciri syariah dan ini ciri-ciri akidah. Maka apabila telah berlaku pengkategorian kita tengok dalam isu politik ini dia ada sedikit kekeliruan yang berlaku kerana sebahagian ulama seolah macam asy'ari saya, saya nak bacakan teks al-amidi al-amidi dalam kitab dia ghayatul maram dia menyebutkan clear dia kata saya bacakan pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama dengar Amidikat, walaupun, aku tahu bahawa perkara dalam imamah bukanlah satu asas dalam agama, atau bukanlah satu perkara yang penting. Tetapi, perkara yang penting adalah tentang bagaimana kita harus memahami dan menghormati imamah. Kita harus memahami bahawa imamah adalah sesuatu yang penting dalam agama kita. Kita dalam agama kita. dalam agama ilmu kalam, dalam kita akidah dia dia kata, ketahuilah sesungguhnya perbicaraan perbincangan dalam imamah dalam urusan nak melantik pemimpin, bukanlah dalam bab dia tak terletak dalam bab usul dianat, dia bukan bab dalam usul agama bukan juga dalam perkara yang labudiyat, bukan satu perkara yang tak boleh tidak melainkan kita kena bincang, maksudnya ada orang bincang, ada orang tak payah bincang, kerana benda ni fardu kifayah Okay? jadi dia kata sehingga kan tak ada ruang untuk mukallaf berpaling maksudnya bukan benda wajib sampai kita kena bincang sentiasa, bahkan dia kata orang yang berpaling daripada berbincang isu imamah ni lebih baik keadaannya daripada orang yang masuk dalamnya, kerana dia kata kalau yang masuk ni tak boleh tidak akan berlakunya ta'asub tidak boleh tidak akan berlakunya permusuhan, ini disebut dalam bab politik dulu kan, jadi saya nak sebut bila masuk bak politik ni, politik Islam, ia disebut dalam kitab akidah. Bahkan saya nak kata begini lah, bukan hanya bak politik. Sebenarnya siapa yang membaca kitab-kitab akidah yang awal, macam kitab Al-Muzani, Syarhus Sunnah, dia menyebut berapa perkara fiqah yang selain daripada politik. Selain daripada politik, dia sebut masalah fiqah. Dia sebut masalah khasar salah. Dia kata di antara perkara yang membezakan al-sunnah itu adalah kasar salat umpam. maksudnya al-sunnah berpegang dengan bolehnya kasar salat dalam kitab uh, Abu Hanifah lebih awal daripada tu meninggal pada 150 hijrah Abu Hanifah dalam Fikhul Akbar kitab akidah dia menyebutkan tentang salat tarawih bulan Ramadhan dan kita tahu salat tarawih bulan Ramadhan ni tak termasuk dalam kitab kan? Kalau termasuk la kidah saya ingat <esselera> masjid dia tak lah hujung Ramadan tu kan <ome vocals> kan itu kemudian umpamanya sebahagian ulama-ulama usul juga menyebut tentang solat di dalam seluar maksudnya solat sambil pakai seluar itu di antara ciri ahli sunnah as-thauri sufyan as-thauri pernah menyebut dia kata mallam yas mallam yamsah alal khuffain fattahimuhu ala dinikum sesiapa yang tidak menyapu di atas khuf kamu boleh pertikaikan pertikaikan dia kamu boleh cela dia bukan celah lah maksud kamu boleh pertikaikan dia mengikut agama agama maksudnya sauri menyebut benda ni sebagai satu parameter dalam akidah makasih nak saya nak uraikan di sini pada tuan-tuan adalah Apa dia yang kita nak ambil pengajaran daripada sini Keberadaan Sesuatu benda dalam kita akidah Tidaklah secara otomatik menjadikan dia bak akidah Kerana bak kasar salat Bak salat, salat pakai seluar Bahkan Para ulama' dulu Antaranya Sufyan Sauri juga Dia menyebut Ahli sunnah Perlu untuk bila baca Fatihah dalam salat yang jahar Perlu untuk memelankan bismillah perlahan suara apabila membaca bismillah walaupun dalam masalah ni ulama ahli sunnah berbeza pendapat sebahagian ulama kata sunat baca kuat sebahagian ulama kata baca slow tapi mereka sebut sebagai ahli sunnah di kufah kena slow kan baca bismillah kenapa nanti saya akan huraikan maka saya nak ura poin yang pertama keberadaan sesuatu perkara ataupun sesuatu isu dalam kitab akidah tidaklah secara automatik menjadikan dia Termasuk di dalam bab akidah. Begitu juga keberadaan sesuatu perkara dalam kitab fiqah tidaklah secara otomatik menjadikan dia bab fiqah. Maka kita kena tengok daripada kenapa ulama' sebut benda-benda ni dalam kitab akidah? Pertama saya nak nak, nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Masalah-masalah fiqah yang disebut dalam kitab akidah ni dia ada beberapa tujuan ulama' sebut. Yang pertama apabila dia menjadi syiar kepada Ali Sunnah menjadi lambang ahli sunnah. Akidah ni benda dalam jiwa. Tak ada siapa tahu melainkan kita kena tunjuk dan kita kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, kita tak kita tak tahu kalau orang tak bagi tahu kita, kita pun tak tahu akidah dia. Sebab itu orang munafik pun Nabi SAW alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah tentang nama-nama orang munafik. Dan sahabat tak tahu melainkan mereka yang Nabi bagi tahu saja iaitu Hudzaifah. Hudzaifah tahu sebab Nabi bagi tahu kerana bab akidah antara iman dan kufur pun memerlukan kepada cakap. Orang kena nyatakan, orang kena mengaku, baru kita tahu. Apatah lagi bab masalah bukan iman dan kufur, sunnah dan bidah dalam bab akidah. Lagi dia orang tak tahu dia solat seperti mana ahli sunnah solat. Syiah solat seperti mana ahli sunnah solat. Khawari solat seperti mana ahli sunnah solat. Maka disebut beberapa isu-isu fiqh dalam kitab akidah yang mana menjadi lambang ahli sunnah. Untuk membezakan diri mereka Dengan puak-puak bid'ah di zaman tu Haa puak-puak bid'ah di zaman tu Contoh Sapu di atas kuf Orang syiah tak bagai. Maka ahli sunnah sebut Baca bismillah kuat Ada ahli bid'ah di kufah yang baca kuat Maka ulama ahli sunnah kata Kamu kena baca slow Untuk membuktikan kamu ahli sunnah Walaupun ulama ahli sunnah berbeza pendapat dalam masalah ni So dia ada dua tujuan Pertama amalkan satu benda untuk membuktikan awak ahli sunnah, yang kedua buat satu benda untuk membezakan awak daripada ahli sunnah, eh, daripada, daripada ahli bid'ah, ah. ha, membezakan awak daripada ahli bid'ah, ah. dan perkara, perkara, ada sebahagian perkara fiqah yang disebut dalam kitab ahli sunnah kerana hadisnya mutawatir, macam siapa teruk hadisnya mutawatir yang mana hadis mutawatir ni kekuatan dia tu kuat sehingga sebahagian ulama menyebut, mumkirut mutawatir kalau dia tahu benda itu mutawatir dan dia ingkar juga, dia boleh jatuh kepada tahap, aa, boleh masuk ke dalam bab bid'ah ah, ataupun sebahagian ulama mengatakan bab kufur. Kerana mem, apa ni, mengingkari perkara-perkara yang mutawatir. Baik. Balik pada isu akidah. Bila kita sebut tentang akidah, akidah ni, dia special lah. Dia masuk dalam kitab fiqah pun dia masuk. Walaupun sebahagian ada ilmuan menulis malam. Sebab sebenarnya saya pun terharu jugalah ramai orang Bincang wacana ni sebelum dia berlangsung lagi kan Saya tak tahu Belum belum bincang lagi dah orang ada yang kata akan memecah belah kan Tak ada memecah belah pun okey je kan kita. Dalam ni pun tak ada memecah belah kan? uh, Tapi sebab mungkin muka saya tu macam wanted sikit lah Suka kecam orang kan Saya benar tak ada pun Kita nak bincang simple-simple je Cuma saya nak sebut di sini uh, Walaupun sebahagian ilmuan kata kita tak akan jumpa perbahasan tentang politik Tentang pelantikan pemimpin dalam kitab fiqh sebenarnya tak betul ada dalam kitab fiqh rujuk dalam kitab nihayatul muhtaj rujuk dalam kitab tuhfatul muhtaj ada saja syarat-syarat nak melantik pemimpin bagaimana pemimpin itu terlantik dan seumpamanya ada saja cuma dia disebut dalam kitab fiqhlah masih yang sama dia disebut juga dalam kitab akidah kenapa saya nampak politik ni kita boleh tengok daripada beberapa angle politik boleh masuk bab sejarah bila kita bincang tentang khilafah Khulafah Ar-Rashidin Dia masuk sejarah Tapi bila kita tengok daripada angle tu lah Bila kita tengok daripada angle uh, Syiah mewajibkan Penganut dia untuk percaya Pelantikan imam, pelantikan khalifah Pelantikan pemimpin negara Adalah melalui lantikan Tuhan Maka di situ Sebagai ahli sunnah, kita kena bantah Kerana akidah kita tidak mengatakan begitu Aqidah kita tak kata Allah lantik pemimpin lepas nabi. Sebaliknya terpulang kepada kepada umat. Maka kalau daripada situ kita sebut politik dalam bab aqidah kerana nak membantah golongan Syiah yang berbeza aqidah dengan kita daripada sudut tu. Tapi kalau kita kata dalam perkara politik ni ada tak perkara yang qat'iyyat, perkara yang memang kita kena buat? Ada. Memang ada. Siapa yang mungkir boleh jadi kafir maka dia termasuk dalam akidah. Tapi kalau kita nak tengok daripada angle tu, dan angle pertama, maksudul kalau kita nak tengok daripada angle sejarah, boleh, politik boleh masuk dalam barak sejarah. Nak tengok dalam angle akidah, politik boleh masuk dalam akidah. Tapi, kalau kita nak tengok daripada angle tu, semua benda akan masuk dalam akidah, semua benda akan masuk dalam barak sejarah. Kerana Salat pun ada sejarahnya, Is Dan miraj, Politik ada sejarahnya, semua benda ada sejarahnya. Kalau kita nak tengok daripada angle tu lah. kalau nak tengok daripada angle akidah, Maksudnya siapa yang mungkir benda-benda yang Kata'i, benda yang, yang ma'lum bidarurah Ma'lum bin ad-din bidarurah Benda yang mesti diketahui oleh semua orang Islam Inkar boleh jadi kafir Maka dia termasuk dalam ba'akidah Maka saya kata salat pun termasuk dalam ba'akidah Bahkan tuan-tuan pun boleh masuk dalam ba'akidah Boleh masuk dalam ba'akidah saya Kerana saya kena percaya tuan-tuan Ini adalah manusia biasa macam saya Kalau saya menganggap tuan-tuan dan perempuan Adalah Nabi selepas pada Nabi Muhammad Saya kafir, maka tuan-tuan boleh masuk Dalam senarai akidah saya Sedangkan itu kalau kita tengok daripada angle itulah Tapi saya nak bawa kepada tuan-tuan adalah Kita kena tengok hakikat perbuatan itu Ataupun hakikat isu itu Hakikat isu itu Bila kita tengok politik ni dia lebih berkaitan dengan Isu-isu praktikal Bila isu praktikal Maka kita kena letakkan dia dalam perbahasan Perbahasan usul Perbahasan apa ni, fiqh Kerana dia lebih kepada praktikal Bahkan Dalam hadis Nabi SAW pernah sebut kepada Huzaifah yang mana Huzaifah tanya pada dia yang mana Nabi SAW suruh dia berpegang dengan imam dan jamaah, kan? Nabi kata, kena pegang dengan imam dengan jamaah. Tapi Huzaifah pernah tanya kepada Nabi, in lam yakun fiha jamaah wala imam? Apa pandangan Nabi kalau di, pada satu zaman aku hidup tak ada jamaah, tak ada imam, tak ada jamaah muslimin, tak ada pemerintah orang Islam. Nabi kata apa? Iktazil til kalfirakullaha Tinggalkan semua itu, menunjukkan adakala bab politik ni jangan campur Nabi kata, bila mana tidak ada tak ada imam, tak ada pemimpin yang disepakati dan tidak ada jamaah muslimin, maka Nabi kata jangan, sebab itu kita tengok lah bab politik ni ada polisi-polisi yang berubah ada polisi yang berubah dulu tahaluf, sekarang ta'awun dan saya bukan nak saya bukan nak petikan benda tu, bahkan saya kata ini memang strategi politik Parti politik, bila masuk politik memang nak menang. Jadi kadang-kadang dia guna tahaluh bila dia rasa nak boleh menang. Kadang-kadang dia rasa tahaluh tak boleh menang lah. Tak bolehlah kita bersama dengan dia orang kerana asas dah lain dah, isytihad dah lain, so kita buat ta'awun. Benda ni bukan bak akidah. Kalau bak akidah ni tak berubah. Dia berdasarkan kepada masalah. Yang saya heran ni, bila sahabat saya Fawah sebut tentang politik, Uh, tidak termasuk dalam perkara akidah dia Lebih kepada tajuk uh, syariah Ataupun fiqh Orang tu melompat-lompat Seolah-olah macam dia kata politik ni Tak ada kaitan dengan agama Bila sebut tentang politik dalam bab syariah Dia bukan tak ada kaitan dengan agama Masih ada Pergi Perhitungan dosa dan pahala masih ada Bila kita kata Salat masuk dalam bab fiqah Orang tak salat berdosa tak? Berdosa tu masalah kita bila kita bila orang kata ini ah, bukan masalah akidah. Oh lepas ni politik tak ada akidah maksud tak duduk sebelahlah semua benda boleh buat. Masuk lambat syari'ah lah je. Ha nak masuk toilet pun bukan masalah akidah tapi kalau hang masuk baca doa dapat pahala je. Ini masalah. Itu itu yang kedua. Yang ketiganya Kadang-kadang, orang yang melompat-lompat bila orang lain disebut politik bukan masalah akidah. Dia terlompat, dia kata tak boleh masalah akidah. Tapi dia maki orang macam dia pula tak ada akidah. <laughs> <laughs> betul tak betul? Ha, tepuk sikit. <laughs> <laughs> kita nak pertahan kononnya politik masuk dalam bak akidah. Tapi kita komen orang, kita nak fitnah orang, kita nak kecam orang, macam kita pula tak ada akidah politik je ada akidah, aku tak ada seolah-olah macam, macam tu lah perangai kita jadi masalah kita jangan keliru bila orang kata tak termasuk dalam bak akidah bukan maksud orang nak merendahkan, saya ingat dalam satu kuliah, orang tanya saya dalam satu kuliah kebetulan saya, degree saya syariah, saya belajar lah makasid ilmu makasid, saya belajar tapi taklah saya hebat macam Ustaz Bahadir Usuli kan? tapi sikit-sikit tahulah pasal uh, ilmu makasid, ilmu sulfiq ni sikit-sikit tahulah uh, apa ni, taklah saya hebat uh, yang betul-betul mendalam, cuma dalam satu kuliah tu orang pernah tanya saya, dia kata, "Ustaz, dia kata, um, tutup aurat ni dia dalam makasih masuk bab apa?" Tutup aurat ni dalam makasih dalam ilmu maqasid masuk bab apa? Saya kata, "Kalau ikut barang ulama, mereka sebut dalam bab tahsiniat." "Kalau salah betulkan saya." "Dalam masuk dalam tahsiniat." Dia kau kepala, dia kata, "Eh, takkan tutup aurat ni tahsiniat saja?" Saya kata, "Takkan nak masuk bab daruriyat?" Yang mana orang tak tutup mulut orang boleh je hidup. Kan? Masih tak gapai lagi. Dia keliru bila sebut tentang tahsiniat. Dia kan dalam ilmu maqasid ni dia ada martabat dia kan. Daruriyat benda yang mesti ada. Kalau tak boleh kalau tak ada manusia tak boleh hidup. Akan jadi kafir. Akan jadi gila dan seumpamanya. Yang kedua dia ada hajat. Kalau tak ada benda hajat ni manusia akan jadi sukar. Susah untuk hidup. Yang ketiga tahsiniat. Benda kalau tak ada manusia boleh hidup. Cuma Islam mensyariatkan tahsiniat ni supaya nampak umat ni berada dalam dalam satu image yang baik Jadi bila saya sebut menurut aurat ni tahsiniat Dia macam eh Takkan tahsiniat je Dia dah rasa macam tahsiniat ni Benda yang paling bawah, Benda yang antara yang terbawah lah Dalam elit senarai uh, Masalih dalam makasih tu Saya kata Bab tahsiniat ke Hajiat ke Daruriat ke Benda-benda ni semua Dia tak menentukan hukum wajib ketiga, uh, wajib ke tidak Dia hanya Level kekuatan sesebuah hukum ada saja benda yang para ulama letakkan dalam bab daruriyat tapi uh, dia dia dia termasuk dalam bab perkara sunat. Ada juga bab yang hajat tapi termasuk dalam bab wajib apa ni tahsiniyat. Walaupun menutup aurat tu tahsiniyat tak bermakna dia tak wajib wajib. Cuma bila bertembung di antara tutup aurat dengan nak menyelamatkan nyawa. Masa tu boleh kita tengok dia ni tahsiniyat ke hajat? Tahsiniyat ke daruriyat? Bila tak ada pertembungan di antara dua maslahah, maka dia akan kembali kepada hukum asal. Boleh faham? Contoh macam solat jemaah. Sebagian ulama' meletakkan dia dalam bab doruriyat kerana dia syiar agama. Tapi ada ulama' kata solat jemaah ini sunat mu'akad. Umpamanya. Maksudnya dia bab doruriyat tapi dia sunat. Ada bab yang dia tahsiniat tapi dia wajib. Bila mana kita nak, nak kira tembung tak tembung ni? Eh, bila mana kita nak kira tahsiniat ni akan boleh ditinggalkan bila, bila bertembung di antara dua masalah. Bila bertembung di antara dua masalah. Maka dalam isu tu tubuh kita tengok, oh, untuk aurat ni tahsinian. Wajib, tapi tahsinian. Berbanding dengan berubat, menyelamatkan nyawa. Wajib, tapi dia doruriyat. Maka sebab tu boleh buka aurat bila mana pergi jumpa doktor perubatan untuk menyelamatkan nyawa. So, benda ni kena kita kena perhati betul-betul. Bila, saya, bila uh, Asatizah sebut Politik tidak ada kaitan dengan akidah Tak termasuk dalam bab akidah Bukan bermakna mereka nak merendahkan perbahasan Ataupun merendahkan isu politik Politik penting Macam mana kita perlu makan Manusia perlu politik Kerana politik menguruskan kehidupan manusia Selagi mana manusia perlu makan Maka begitulah manusia memerlukan orang politik Untuk menguruskan urusan mereka Okey? Itu yang, yang yang ketiga Yang keempat Bila kata ah, dalam politik ni kadang-kadang Ada masuk komunis komunisme ada yang masuk sosialisme saya, saya lihat memang itu ada kaitan dengan uh, akidah dan dalam masih yang sama dia rangkumi politik tetapi bila kita bincang tentang nasionalisme tentang komunisme tentang sosialisme saya punya saya punya kecenderunganlah kita boleh berbeza di sini saya rasa dia dibahas dalam bab akidah bukan kerana dia politik semata-mata tetapi kerana dia ada kepercayaan yang bercanggah dengan dengan akidah Islam. Bila mana tidak percaya kepada benda raih. Maka itu bukan isu politik lagi dah. Dia lebih kepada akidah. Tapi kalau isu politik yang tidak ada langsung unsur kepercayaan kepada benda raih yang menyanggahi akidah Islam, kita akan layan dia sebagai isu politik. Maka sebab itu adanya demokrasi, adanya parti politik. Ini semua lebih kepada practicality ataupun practical dalam bab dalam bab politik. Saya tak ada masalah dengan orang yang nak... Um, Meneruskan kata politik Islam penting Kerana saya juga berpandangan begitu Tetapi saya tidak bersetuju Kepada orang yang mengecam orang lain Menuduh orang lain liberal, menuduh orang lain sekuler Hanya semata-mata Bila dia mengatakan politik Islam Termasuk dalam bak syariah Kerana bukan Bukan Al-Satihah hari ini dia yang cakap Amidi pernah cakap, Imam Ghazali pernah cakap Al-Iji pernah cakap, Taftazani pernah cakap Benda yang sama Jadi dia hanya mengulang benda yang yang disebut oleh ulama silam Yang menjadi masalahnya apa dia? Masalahnya bila kita ni tengok poster Lepas baca dengan emosi Macam saya Ustaz Mawah kena ni macam saya kena dulu lah. Saya kadang-kadang saya tulis Lambat hadis kan Letaklah pandangan ulama hadis punya banyak Bukhari kata perawi ni matruk Nasai kata matruk Darakutani kata dajjal Lelah kali ni saya tulis kesimpulan Kesimpulannya hadis ni palsu Tapi orang Melayu kan tak baca isi kandungan dia baca tajuk aja, ataupun dia baca kesimpulan aja. Kan? Dia baca tajuk, dia baca kesimpulan, lepas itu dia kata, tengok orang ni semua benda palsu. Padahal yang saya nukil, dia tak baca pun. Tu ada orang kata, Rora lepas ni, kau tak ayah tulis kesimpulan, tak ayah tulis tajuk. Letak je artikel panjang-panjang. Tapi masalah juga. Nanti bila kita tulis tak ada tajuk, tak ada kesimpulan, orang baca panjang sangat, dia kata, panjang lah boleh lukis tak? <laughs> Ha. Jadi cukuplah sekadar tu dulu InsyaAllah Terima kasih Dr. Uh, Dr. Azami Anda kata PAS memanggil doktor Untuk berwacana di pentas mereka Saya ok saja oh, ha, saya, <laughs> saya Masa, masa isu RU355 Saya antara Itulah permulaan saya dibenci oleh sebahagian Penyokong-penyokong PAS Masa RU355 Saya ada dijemput untuk ke wacana mereka Dan saya mulanya saya minta terangguh Kerana saya punya jadual Tidak tidak mengizinkan. Kemudian saya bagi tahu semula kepada mereka dan saya setuju. Tapi wacana tu tak jadi. Dan saya mengharapkan supaya um, kita berbahas dan berwacana dengan cara yang sehat lah. Dan saya pun pernah jemput uh, usaha untuk jemput beberapa asatizah-asatizah mereka tapi setakat ni saya belum jaya lagi. Dan mudah-mudahan insyaAllah lepas ni kita akan kita akan terus berwacana sekali. Kena bukan apa. Masalah tak ada masalah apa pun. Masalah khilaf saja. Masalah berbeza pendapat lah. Ijtihad saja. Tak bermakna bila kita duduk sekali ni kita kena lemburkan pendirian kita. Tak masing-masing dengan pendirian, masing-masing kan. Jadi sebab itu saya, pada pandangan saya, boleh je duduk sekali. Dengan DAP pun kita boleh duduk sekali. Tak ada masalah. Kan? Macam saya dengan Ustaz Bawas kan. Kepati kami lain-lain. Di mana ada parti? <Sanella> saya, orang tunuhkan nak DAP kan. Walaupun saya buka lah sebenarnya. Tapi ada beberapa benda yang saya beza dengan dia. Dengan Dr. Tengok Allah pun saya beza dengan dia. Ada beberapa benda. Tapi kami duduk sekali. Minum kopi sekali. Kan? Cuma kali ini saya belanja. Lain kali... Pam-paham ni lah kan? Okay, Alkitab saja. Syafawah dia la hisbiyah ni ni. Baik. Allah huakbar. Baik. Syafawas balik pada perbincangan yang serius.